Сеньор Перейра, транзитом із Києва до Відня, тоді і Париж, і далі до Буенос-Айреса. Речі? Ось цей кейс, і портплед, костюми, сорочки, галстуки. У Києві безліч вродливих дівчат, тому доводиться дбати про свою зовнішність. Сигару? У сеньора Перейре все було шкіряне. Кейс, портплед портсигар. Костенко подякував, він не курить. Хвостенко сигару взяв, але не запалив, поклав за вухо. Запорука дружби, однак служба є службою. Хвостенко для годиця недбало мацнув портплет короткопалою п'ятернею і вже хотів ставити на ньому кридяний хрестик, як суворий Костенко звелів сеньору Перейрі Підняти портплед на оббитий цинком митний стіл, і відімкнути замки. Сеньор Перейра був клацнув замками, ще й не піднявши портпледу на стіл. Будь ласка, ніяких секретів. Справді костюми, сорочки, галстуки. Перепрошую, сказав Костенко. Але все ж підніміть це на стіл. Впертість уже й не митницька, а суто українська. Хвостенкові стало незручно за свого суворого товариша. Він вирішив допомогти сеньору Перері, піддав портплет знизу, від чого портплет перекосився, з його м'яких, пропахчених дорогими дезонорантами нетрів вислизнув якийсь темний твердий предмет, вдарився об підлогу і темнозелена гранчаста пляшка з барвистою етикеткою «Паспорт віскі», але в пляшці не віскі, а тяжка срібляста речовина. І глухий вибух, і речовина розприскується тисячами кульок, які розкочуються по митному залу, загрозливо отруєні, як сама смерть. Все сталося так несподівано, що розгубився навіть жвавий сеньор Перейра. Зате незврушний Костенко не втратив спокою, і вже за мить у його руці була ще одна пляшка, видобута з ним із надр портпледу. «Та, що розбилася, була з ртуттю», – сказав Костенко. «Здається, у цій пляшці теж ртуть. Ви могли б нам пояснити її походження?» «Сувенір!» – пробурмотів знічений Перейра. «Просто собі сувенір!» «Дивні сувеніри!» – зауважив митник. «Ми вимушені будемо вас затримати, сеньор Перейра. Літак на Відень полетить без вас. Більше тут немає сувенірів?» «Нічого суттєвого, абсолютно нічого суттєвого!» – запевнив Перейра але Костенко його не слухав. Вправно його рука ще раз шугнула у м'які нетрі портпледа і видобула звідти ще один твердий предмет, але вже не пляшку, а велику чорну коробку із мідними защіпками. Коробка лягла на рівну поверхню просторого столу, мов би сама розкрилася, сяйнула з неї сріблом золотом, загадковим мерехтінням самоцвітів, а в їхньому коштовному обрамленні темний лик і добрі очі зоріють на ньому. Це теж сувенір. Сеньоре Перейра, ми змушені будемо провести ретельний огляд усіх ваших речей. Зробить це мій колега Хвостенко із дотриманням відповідної процедури. «Прошу вас!» Хвостенко не знав, що тепер робити з сигарою. Він висмикнув її з-за вуха, підійшов до Костенка, тихо попросив. «Візьми, потримай цю заразу, поки я відбуду всій формальності». «Ти ж знаєш, що я не курящий», сухо відповів Костенко. Він дістав із кишені записну книжку, знайшов там телефонний номер Подзвонив «Прокуратура, видали нам опис цінностей, викрадених із руїн Древнього Собору».